Evanghelia după Ioan. Capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intre pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intre pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul.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 Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul în oirii templului. Era iarnă. Și Iisus se plimba prin templu, pe sub lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, Până când ne tot sufletele în încordare?"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 În nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl una suntem. Atunci iudeii iar și-au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la tatăl meu.